«Я включаю вас у склад своєї групи», – закінчив несподівано. Шульга приготувався до розносу. Чекав навіть адміністративних висновків, і раптом таке. Проте нічим не виказав своєї радості. Мовив стримано «Дякую», хоч і я не виявив. Роман Панасович зупинив його коротким жестом. «Не розвилитимемо церемоній, майоре. Справа не терпить зволікань. Пістолет може вистрілити вдруге хоч я особисто дотримуюсь іншого погляду. «Бо злочин незвичайний, і грабіжники розраховують на великі гроші», визнав заможливо пояснити. З колекції професора Стаха викрадено найцінніші ікони. Отже, злодій або ж був добре поінформований про розташування ікон, або сам розуміється на мистецтві. У людини, яка мало не вбила сержанта Омельченка, Скористався з паузи шульга. «Тверда рука. Гадаю, професіональний злочинець. Усе може бути, – невизначено відповів Козюренко. Це нам і треба з'ясувати. І почнемо ми, майоре, з вивчення кола людей, вихожих у дім професора. Треба встановити також осіб, які побували випадково там останнім часом». Козюренко почав викладати шульзі план, як це краще зробити. Та його перервав телефонний дзвінок. Поклавши трубку, пояснив. Капітан Запорожцева, у неї якась нагальна справа. До кабінету зайшла схожа на дівчинку вродлива жінка, зовні нічим не схожа на міліцейського капітана. Біляве волосся відтіняло її широко поставлені зеленкуваті очі і свіжі губи. Молодіжна блуза з картатою кроваткою і широкий пасок з блискучою пряжкою яким вона туго затягувалася, ще більше підкреслював її дівочу фігуру. Полковник Козюренко вийшов з-за свого великого полірованого столу і підсунув запорож свій стілець. Сів і сам. «Яка ж у вас нагальна справа?» – шановна Людмила Костянтинівна. – запитав пильно дивлячись на неї. – Я зробила аналіз попелу, що злочинець залишив на сходах у будинку професора Стаха. Ну – Ну-ну. Засовався на стільці, зацікавлений Козюренко. Запорожцева поклала перед ним папірець. Хочу звернути вашу увагу, Романе Панасовичу. Понад місяць тому, точніше 14 червня, на експертизу принесли недокурок цигарки любительська, знайдений на квартирі якогось Недбайла. Вульгарна квартирна крадіжка, уточнила. У будинку Стаха Злочинець також курив любительську. Козюренко помовчав кілька секунд, оцінюючи почути. Повернувся до Шульги. «Що скажете, Якове Павловичу?» «Я чув про цю крадіжку», – справив інспектор районного карного розшуку. «Спасибі», – обернувся полковник до Запорожцевої. «За ваше дуже важливе повідомлення». «Так, гадаю, дуже важливе». «А вас, Якове Павловичу?» Прошу негайно знайти справу про цю крадіжку. Як ви сказали, недбайло, справу про крадіжку у квартирі недбайла було вже передано до прокуратури. В Шульзі довелося розшукати помічника районного прокурора і за годину тека лежала на столі Козюренка. Полковник нетерпляче гортав підшиті в ній папери. Просто мовив невдоволено, елементарно просто, ніяких тобі клопотів. Міліція складає опис украдених речей і список розсилають за призначенням. Десь через тиждень у городянці пропонують одній жінці дешево купити Каракулову шубу. Вона купує, звичайно, показує приятелькам. Коротше про це дізнаються в міліції, а там знають, що в списках речей не дбайла, значиться каракулова шуба. Далі ще простіше. Хто у кого купив? Обшук на квартирі добре відомого міліції злодія-рецидивіста Олексія Балабана, незаперечні докази вчиненого, зізнання Балабана і крапка. Справу здають у прокуратуру і ставлять галочку. Ще один злочин розкрито. Слідчого відзначають у наказі за добру роботу. А я б йому сучому синові, поплескав долоний до доганяку з попередженням. По-перше, частину речей не знайшли. Чому?